بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين Allah me më duhe rëfarënderojme dhe vetëm për të më të ndim dhe fale kërkojme nërse ne vazhdojmë edhe sëdë me dhe, dhe nëllene Allah me dhe sënë e sëllbahut dhe jemi duke të rituar tema që kan të bëjnë me Koranin dhe sikur ju këtojtë e kemi tituluar këtë cikël i gjeratë është me të njihemi me Koranin dhe nërmalishtë i munduar që të përmenë në disa prej informatave, disa prej njëhurive <coughs> sont ndihmuan që të kem raport më të mirë me librin Allahu Xhënlaulahu. Do normalisht informatat dhe njohuritë rreth Kur'anit janë të shumta dhe janë të llojshme të ndryshme, saqë padyshim merr kohë të gjatë, ndoshta më i përmend njeriu disa për tyre dhe më të gjitha. Epo qëllimi është që ne realisht të njëjësohemi më përsa më afër me këtë libër, që ta kemi, do të thot, më të kapshëm në pranduarvet ona. Që kur ta lexojm ta përjetojmë në një dimension tjetër, do të thotë uh, kur shoqërohet me këtu njohuri përllim nga leximi i thjeshtë kur realisht këtu njohuri mungojnë. Dhe gjithashtu e kam përmendur disa herë se analizimi i Kuranit kërkon që njeriu të ndalet në disa ajete, të meditojë rreth tyre, të analizon. Jo një kuptim të komentimit, gazetë si kanë dietarëve, mirë, por njeriu më me meditojë rreth disa ajeteve që kuptimin e kanë të qartë dhe e munduar që me qasu edhe ma teper këtë qështë duke e, e përmendur se Koran në mësën edukatën Koran në mësën do tëtë unitetin në bashkimin Koran në mësën regula për jetë dhe tashmëni kur ledzojmë në Koran këtë që gjimë a jetë kër Allah u thotë bashkohoni mosu përqani, mosu ndani një ndalimit e këto jetë dhe shumë se pikish të uen ato që nështëa kemi folë për tose në këto jetë Allah u përna thotë apo na mson se si duhet t'imi bashk, duhet t'imi të lidhur me zvetje këtë merat. Ose përshëmë kur kalon djeni në pëndonjaja e caktuar ku, është se ka të bëjmë një rregull caktuar tjetër. Rregull përshëmë ngato që i kam përmendë më parë të kaluar, molete ka tashmë u ndalme medituan gase e ka e ka marr disa një forllik klasifikimit të jetëve dhe në ndarën e, e tyre me zvete. Andaj edhe në ndoshta në ndarë të tjera mund të përmendim se Kurani ka rëndë të madh në jetën tonë. Dhe Kurani duhet të kenë ndikim të madh në jetën tonë. Dhe Kurani duhet të jetë shumë pranë ne në jetën dhe në përdorimin tonë. Ëh, uh, sot do të më vartohem edhe në një pikë që ka të bëjë me ndikimin e Kurani dhe përfitimin tonë, përfitimin tonë nga Kurani, ëh, uh, na është ata quajmë edhe roli i Kurani ton, uh, të tonë që ëh, të som atë për të lidhur me këtë libër ata kuptojmë se ndikimi i ti tij është shumë dimensional në jetën tonë, jo vetëm, vetëm në aspektin e caktuar që ndoshta shumë muslimanë preferojnë që lidhje aty me Kur'anin të jetë vetëm në aspektin e marrjes së shpërblimit, do ne lexon dhe fiton sevape. Andaj po është vërtetë çelësi i sevapeve, por nuk është vetëm sevapeva, por edhe, edhe disa përfitime të tjera që sot më tepër i njohim, më shumë përfitojmë prej këtij libri apo. Andaj. andaj të ndrysojmë njeriu Lau Gjellevola e ka kryuar ta këtilë që do të të është i rrëthuar jo rrëllëher me rrëgjitë të shumë ta. Përëndetini për shambu të se shëndetit i njerit rrëzikuhet nga shumë virusat jashtë të bakterje, që realisht trupi i njerit është vazhdimisht në luft më ato virusat. Dhe aftësia e njerit me i rezistu këty viruseve qët imunitet. Apo, imuniteti njerit është të që imunësën njerit me i Thon, me i dëbu këta virusa dhe me luftu së bashku me ta përtjarua e të shëndetin njëriut. Dhe në momentin kur dopsohet imuniteti, apo fuqia e goditës i virusve është me e fortë se imuniteti, njëriut smur dhe, dhe dopsohet. Dhe kjo nuk është vetëm në aspekt i shëndetsor, po adhën aspekt e tjera njëri duhet imunitet. I duhet imunitet me luftu për balë shumë virusve që në është ta mund dhe me dëmtu shëndetin edukativ të njerit, shëndetin moral të njerit, Ma, ma di edhe shëndetin ideologi këtë njërët një dëmëtojnë, shëndetin e koncepteve dhe dhe dhe që i shkakëtojnë këtu qërgullime dhe smunje të ndryshme ekstomorat. Andaj në këtë dretim, Korani është me të vërtet një, një liber që japë imunitet të mjaftu shumë besimtarit që me i përbalu të gjitha virusave, të gjitha bakterive të jashtme që mund të rizikujnë shëndetin e besimit, shëndetin e moralit, ekstomorat si kurse dhe dhe ta, që i kepojnë. Për ndaj, Koran i nga imunizën. Koran e ep edhe imunitet me aftushum që tjetujm shëndet shumë në jetë në kësa i bote. Jo të në koptim të shërimit, si kurse kemi të sekë, po edhe në shumë aspektet të, të, të tjera. Për shem, më dhe, Koran i njëriju nga natyra ti të ndërrua dhe është i prirë me bo zullum. Njëriju nga natyra ti ban zullum. Dukush ma shumë, dukush ma pak, ama është i prirë. Ma zbov kur e zullum, s'pa ku e mbron veten me Kur kusht e pa drejt, nuk e pranon se ka keq, nuk e pranon se ka gabu dhe mundohet me mbrojt vetë të di sado si çoft. Dhe, dhe mbrojtjetin këtarrëse do të thëjë është zullum. Dhe Allahu thot në Kur'an inne hukana zaluman eh, jahula. Njeri është është i pa drejt në shumë aspekte të jetës së tij. Mirë, por në momentin kur njeriu përfiton nga Kur'ani dhe në momentin kur njeriu educohet në frymën e Kur'anit, me lejen e Allahu xhalleu ole men një imunitet qi janë brun nga viruset e zthumit, bëhet i drejtë. Për ashyja Allahu xhallahu në Kur'an e ka përmend njeriu në me me me me me vese negative. Është i ngutshëm, është i padrejt, është i ignorant, është i pa ngopshëm, është sprikacak, është i dopt. E ka përmendan Allahu xhallahu shumë veten njeriu me këto vese. Për arsye, për treguar se largimi këtyre veseve dhe këtyre bakterive që po ta Rëzikujnë shëndetën tërë është në Libri në Allah Gjallavala Për ndaj, besimtari cilë i lezën Kuran Me lejnë Allah o të manuar Përfitan një imuniteti që e mbron nga Padresia Nuk ka mënë si me bo zulum Nga se një gjitho faqe a i lezën se Allahu nuk i ban zulum rabbeti Eshtë të se përfundimi i zulumit është Shumë i keqë Nuk ka mënë si me shkotohë zulum qare Nuk ka mundësi më të padrejti, nuk ka mundësi padrejti do të thot me me me me vazhdu gjatë shkurt të kohë. Shumë vende në Kur'an kështu gjem. Andaj këna japni follloj imunitetin që realisht mos na prek ai ai ai doshta ai ai ai virusin që mund t'i të censur tek njëri për të bëj kujt padresia thon. Për të kujt për të bëj pa dikujt padresia thon. Prandaj saqojet në Kur'an, andaj ti kujto që Lëzojësh Kur'an për shembull në gjumë shipë duke kuptuar çka po lezon, ka rënë parëti ku Allahu xhënëvolla thret padresi, ka rënë parëti ku Allahu thotë dhe Allahu nuk i bën padet ropëti, dhe ka rënë parëti ku Allahu xhaleora përmban pofundimin e kaq të mizuarve, zë lumqore shumë, dhe këtu ndalesh. Dhe munduhesh që me e thith nektarin e këtyre jetëve për të ashtu imunitetin atë. Në fuqëzohësh, jo me kaluhesh ne për tu kalimse. Po ndalesh te këto jetë që të përfitosh, do thotë uh, fuqi dhe imunitet që realisht t'jesht pasaj i aft që t'i përbalasht të gjitha atyre cytjeve, joshjeve të epshit e të egos për të bërë padrejta. Në qëfar dhe aspektit? Qëfar dhe aspektit? Për shambull, a nuk është me të vërtit një doz e mjaftushme e imunitetit kundër padrejtsis, fjallë Allah Gjallewala në kuran fëmën një amel mithkale dhe rratin, sharrën njëra. Kajrën njerën, përsej u emë një amë në mithkali dhe rrë atin, shërën njerën. Dhe kush bënë, so grimëse e atomi të keq, padrejt, ka me e pakët, so grimëse, mithkali dhe rrë. Asë një padrëjsi në kumbë, asë një. Dhe këja bënë padrëshim besimtarën të përgjeshëm të vëdishmë që në asë një aspekt, ku dhe qoftë, mësë më ku një padrejt. Qoftët e nga një kur, nështë ta, bënë do një Nështë dhe vetë me u dëmtu dhe ridikun, por që tjeti sigur se dhije edhricisë është bëjegje e sigurume. Nuk ka shkjel aty ku nesër ka mundësi me donë në gari paralogjën le uala. Kush japë këtë imunitet? Kërëan e, thë. Pasë që të është, sa ka smundje, sa ka virusa që e rizikojnë shëndetin, shëndetin moral të njërit, thë thënë. Virusa që e rizikojnë. Së përtha mu shërru nga këtë smundje, sikur se kam cikë por me umbrojt për e ty një ta shëtër. Nasi, Koran është ilaq, po është e vërtit, është shërim për të smunje, po është edhe preventiv për të, që nëmbronë Allahu Gjellera nga shumë smunje që realisht kanë të bëjmë me punët e pëmoralëshme, me punët e pahishme. Pa Andaj, në samë bandën Koran, Allahu Gjellera në përmenë preventive efikase, që realisht këto preventive janë imunitet për besimtarin, që të ruat para se të rrëshqet në smundja. Mga se kemi cikë edhe kur smurën shocit me këtë smundja, kur anje ka, qërimin efikasatër. Po edhe para kësaj, jatë imunitet. A nuk është për shambull dhe në ruar imunitet kunder a moralitetit? Një doz e, e mjaftush për që të imunizuash dhe të ruash shëndet në moralit, surja Jusuf, dhe se surja Jusuf, dhe imunizuash në shërë, në qëfar sitota ka që një suferisatë? Çfarë së provave ka qenë? Çfarë provave ka qenë? Dhe me gjithat, me në megjithatë, me lejen e Allahut dhe do të shpëtoj. Me çka është shpëtoj? Në fjalët e Allahut, në udhëzimet e Tij të Llora. Jo çaj ishte njëri që realist nuk nuk nuk nuk uh, uh, pa muslim me rëshqit në atë që është më e keqja. Patysim se po sot ai ka qenë njëri ka qenë domthon uh, e ka pas edhe edhe ai prirje për absheksum arall, mirë po ka pas nën kontroll. E ka pas domthon në në dorën e Tij që këtu do të ka funksionu me sukses shëndeti i tij përkundër ambientit viral që ka qenë apo për mia mia mia smur boralin ai ka rezistuar. Donë ka pas aftësi me u ballafaquar këta viruse ato. Në kurti e lexon dhe ti imunizohesh dhe merr i mjaftuar mëafturshëm në këtë dunja, veçanërisht në këtë kohë të provot shumë ta ku fatkeqësisht ka një shturje marramanse të moralit kuqo patketësisht një zbeje marramendze të turpit edukatës këtu më radh në këtë kohë të gjitha këtyre virusave njeriu vesëmtori imunizohet ku e ka imunitetin e tij ëh çaltallogja levola ne dua të them që të lexojmë Kur'anin që ta kuptojmë unitetin që ta kuptojmë edukatën për çka të lexojmë Kur'anin që edhe ta kuptojmë imunitetin fuqin ton avçin ton për të përballu pastaj me çfarë do lloj çfarë do të smuni të të jashtëm para se më ndodhte ajo ja, se kur ndodht kimi thon se krosha dhe ilaç edhe shërim pa para se më ndodhte të kemi imunitet mjaftueshëm që ju çdo çdo virus që ka përsëri ne na ka pa thon. Keni po njërin që ka imunitet dopt, nafton një flamë me vulë me kalu, diqka me rxon. Në diçka me agogul ai vjen se nuk ka ofsimë u ballavëju në virusatë e, e tilla apo. Çoft janë sezonal apo çfarë do çufin këta këta virusatë? Për shkak të kësaj toçi corona na na na ja pasota ë njeriu në angazhimet e përditshme të ndërveprojnë zakonisht ditë që pastaj të të përshtillet nënë kaos ose në në, në, në, në përvime shumë të tapa. Atë edhe në kuptim do të thotë kaosi zakonisht është pjesë përbërëse e njerëzve. Edhe kaosi kur bie fjala për prioritetet, edhe kaose kër bie fjole për shruzimin e kohës, edhe kaose kër bie fjole për renditin e gjireve të rëndësishme e kështëmëral. Korani dhe të tëtë jep imunitet një aftushën besimtarit që me qenë rezistent dhe i kaosit, me qenë rezistent dhe i halakamës, por që të disiplinuar dhe të ketë një regull në jetën e ti që a jetën e tëtën. Në ndaj, anë e mësën, korani prioritetet? Po, mësën qashtë, në shka ma për para, e qëka dohet në bërnë këtë kohë, ekstumërrat. A në më sënë kroni, për shembol, si dohet me e shqizukohen? Po, duke filluar nga, nga rëndësia kosë, duke ubetu Allah në kohën, kur Allah dhëtë u ala asër, kur Allah ubetuat në kohën, a është kënë një farë, një dozë, për e qëve ekstumër me kumëtumë alat, një dozë ku na imunizohemi për balë, për balë dhëtë, humbjes e hum kosë, humbjes e kosë është mund në thum koha mos e shuzuh kohën, gjitha këtu janë smundje. Ja, ja kaosi i smundje. Andaj besimtari kur lexon sura Asr, realisht imunizohet përballë këtij problemi dhe kupton rëndin e kohës. Pastaj kur Allah thotë përmend Allahun në mëngjes dhe mbrëmje, lut Allahun kët kohë ose këtu përmand kocatura, na mson se si duhet na e rregullo kohën. Thotë, nuk mund është përshëmbon në Islam e, kur duhet një kry obligim, nuk mundun është. Ta është që ka, edhe pëse në është ta kua pak kuptim të rahatit dhe gjuvet me, pa përshtatës më është ta është me falë sa banjë, se me thonë fale kur dushë. E po, pa dushim se, pa njerën përshime që mi thonë ma letë, kur t'i ki pun t'i falu aftër. Kjo është pa dushim e litë, pa kjo është ka asë kur dushë ti, se ti ta një t'i se bon ku në kur, a bo kur dushë ti. A nëjë allo që e leona e ka regullu ku në në sipëror më jap. Në shiko, s'mo do pun nuk bën kur dushti, do punë kankon vet. Prandaj edhe, sikur që u kam përmend, Abu Bakr radiullahu taala anhu para se më vdek, çfarë pronësie ja Omerit? Shikoj, po ja dordhën shtetin, po ja dordhën emanetin e pejgamberit tani e selam, po ja dordhën umesin e islamit. Kuna Omerit, at çfarë i thot? Po i thot dijesa, Allahut Allahu kërkon prej teje diso punë që duhet me i kryer ditën, mos e lë për natën. Dhe Allahu kërkon prej teje punë që duhet me kryer natën, mos e lë për ditën. Do të thotë bohu i i disiplinuar, bohu i rregulluar, jo kaotik. Gazaniu os heads, ti nuk ka disiplinë, nuk ka prioritete, nuk ka agent që i ka regulu, i ka rendit, e, rralisht, e ka rregulluar, ka rendit, gjë të rëndësishme, realisht e ka falë me udhëheç apo. Nuk ka vizion të qartë. E ja, Al-Mobarek pikë kur ti poson merit. Dush me pasë qartë, që ka në bëhet ditë, që ka në bëhet natë, mështë i pështilë pundë. Se ditë e i ka obligimet e veta, natë e i ka obligimet e veta. Andaj, për balti kaosi që mështë si më në pështilë pundë, na sabon e falim fillim të ditës, e në fund ditës, e kjo është pasaj halakam. A nuk është për shambull, lajt like kaosi, në marën gjami këtu, edhe imami e falë dreken, Ndoshtë qe un softor sabon e ai për skejtikindin ky të dy akshamin se se ti kur ju ka bë pun tash apo unë puna më forsi njëjti në namaz apo të ka kas kas ne shikosh se ne ka disponuaj të gjithë të fol në të njëjtin namaz kenë al mfol sabon gjithë bashku në sabon kenë al fol drekën gjithë bashku drekën kenë kenë al fol xhuman gjithë bashku xhuman e andaj, këtë ramazan andaj gjita këtë rregull e gjem në Kur'an agjrim ne kemi shëhur Ramazan Allah thotë, Ramazani është mujt për agjerim, që kështë obligativ, të gjithë zvashku këtu agjerim, disiplin dhe regu. Për këtë arsy e dhe, Kuran i thashtë, në imunizën për balë dhe thotë virusave që shkaktuin ka asë njëtë, në mësën thashtë rënditin e gjerove të rëndësishme, paset e të u më pak rëndësime e kështu mëralë, në mësën se njëtë ka prioritete, dhe ne ju kushtojmë të ditë çka është prioriteti i tenton çka diçka e para e dyta çka diçka e treta a ka këso renditje dhe ne mëson gjithashtu rregullimin e kohës dhe menaxhimin e kohës ngasë të ndërlozon të gjithë njerëz në këtë dhunjo që kanë janë e që kanë qenë më përpara për edhe qelë ka frikë Allahu ka dhunjo ka pas njerëz të llojëshm që kanë kërkuar në fytyrë tokës apo ka pas të dashur e ka pas telefonie por ka pas një shumë të suksesshëm Ka pasaj që kan lon gjurën të pashlyshme në historin në nërëzorë, qa që pun të ma e kan bo. Kor t'i omërsh, jo vepën të tarin me kjurës, që ka ka lon kënjini, të shë so sa karnu që kënjini në, që ka mujt gjitha këtu pun milion ma zëjtë, që që rritës, kër e shë e sa so karnu, 50, 60, 60, 60... Si e ka rritë ketë? Se ka pasaj ditë në 50 orë, e në 24 orë. Gjithë mund ditë e ko 24 orë, asë o kon magatë, o kon ma sh Epse na besëm mrin, nuk ka shpëlimi tek koha, te sasia e kurs, a kemar më shumë apo pak. Problemi është komplektek çka? Te kaosi, te mos menaxhimi i drejtë kursave. Kto është problemi? Prandaj kemëvojë me menaxhu drejt kurën e për këtë na mëson si edhe kët Kurani, do të na jap imunitet çka ta ruajm kurën dhe ta zhysim kurën sikurse duhet apo. Just asotë ndërrozo Kurani do të ndërna pika më e rëndësishme këtë çfarë ka edhe E besimtarve, atyre që janë të liberë për këtë liber, atyre që dojnë me përfitun nga këtë liber, jep imunitet dhe të tëtë ideologjikë. Dukë u arrua tërë mendimet, duke u avushqyër zemrën dhe mend në tyre me mendimet sakta, dëvërteta. Pastaj gjithashtu të dëbyshme, pastaj mesatare, lartë gjitha ekstremeve e kështë të më radhapta. Kuran i kur te apë informat, është sakt, nuk kanë Kuran dezinformata. Pra ndaj nuk e një los mëndin e njërit e as, as intelekt në ti, as ideologjinën ti me gjitha të pas akta Se kërështë dhëndu dhë shpeshë herë Këtë dhëtë, në qëfar dhe libe që li në të zanë, nuk e i sigurët Se a për lezoni që ka të mirë, a jo të mirë no? A o është e drejta në kërë të drejt, nuk e i sigurët Gjithë nuk ka në një për filtra ekstra për më uvrëduj se a o është e sakë Nuk kërën se këtë problem Ti më thonë më një libër, por në këtë ditë tashmë një se ka shumë libra. Çfarë mendimi ka? Çfarë metode ka? Apo çfarë kuptimesh ka? Mos janë kuptime ndoshta ekstreme, mos janë kuptime ndoshta jo të mira. Nuk je i sigurt. Por shoqëresë libra Allahu xhallahu wala e din se këto janë mesatare. Këto janë kuptime të drejta, e të sakta. Andaj Kur'ani të mbron, vetëm sa thotë të, të, të ndihmon që ta njohësh, ta njohësh mendimin e gabuar, ta njohësh mendimin e këaj. Sa so ka në vend në Kuran, Allah u thot, ata thonë kështu, Allah u thot. Apo dhe Allah u akëthen, në të vërtet, duke erënuar pasaj të përvërtetin e njërëve të caktuar. Dhe këtu besimtar imunizohet. A nuk është imunizim me ditë që ka është e vërteta, dhe me ditë që ka është e përvërteta, dhe me ditë pse përvërteta është e përvërtet, jo pseve që kështu të përzoj, pa dhe arësujet, është imunitet. E mësën besimtarën të dhe sësi me e rrujt mendjën Dhe kjo është ma e rëndësish një atë gjithë mund E veç e njën kohën tonë Kur fatë këtë cishë po, po lëndrojnë po E dhe po qarkullojnë mes njerëzër Lëjllëj mendime, shturifara Të djallët të majtë, të poshtë, e naltë, lëjllëj Mendime që medverën është bëfështirë që në riu Ta ruan shëndet në ti Po qërë ideologjikë Shëndet në ti të mendjes, të mendimit e ti, të ideve të ti, e kështu më rratë, nuk këpullet kje punë. Një më shë më rrujt dhe një përqinjit saktuar, për nështë një përqinjit saktuar, prapë në këtër nështë au një losë, te ke mërë vashma vonë që, kjo s'ka qenë sahi, kjo s'ka qenë dhe vërtit, jo këtu pas nga mu, e kështu më rratë, e kështu më rratë, e kër kapim për Koran dhe e njëjmë Koran raniçt namson edhe mesatarën namson edhe të mirën e atë do bësh mund edhe sendetsmon Edvard Teten edhe, të edhe, të vërteten, edhe të saktën gjitha këtu kuran në isram a nuk ka mundsi njerë pa mundsmës e pa mundshme sepse si kur zakëme shik di sa është e pamundshme që njëri për shembull me lexuar kuranin dhe me cilë lidh me kuran e pastaj me i bë dëm dikujt është e pamundshme kjo ta është e pamundshme me lexu kuran e më, njëri pastaj me ofenduar dikon ose me nënqmu di kanë, ose me përbush di kanë, është e pa mundëshme, se edhe me ndimalsia është defekt në mendit njërit. Andaj kërani e luftan me ndimalsin dhe i ndimoj njëri që mës me e nënqmu di kanë. është e pa mundëshme njëri ju përshamu me rëzu Kuranin edhe me qeni dhundë shumë, ose agresiv, ose si kurse për po e quajnë, ekstremiste, si të qoftë, së është mundësi, Kuranin nuk, nuk, kurani nuk pradhan kësi individat. Parë të gjenë faktë e se Korani ka buksut e se përmoni shpapër. Shka mundësi e përtu. Nëse i tërë Korani, se përdojmë shumajti, i tërë Korani refuzon një formim të ti të të të të formuar. E formuar në besimtari që kërës të duhet. Andaj i formuar si duhet edhe në mendin e ti. I formuar si duhet edhe në të menduarit e ti. I formuar si duhet edhe në konceptet, në kuptimin e ti e kështë të më rapë. Gjitha këtu që një një kanëvejt të gjitha t nësë të kujdesemi për ushqimin e kipa dënë me blinë i ushqimin me kjo datën jo le pas ka skadu se doon i ka skadu a fatin, nuk e blinë asë nuk e përdurë se i ka skadu a fatin edhe pse ka mundësi edhe mas skadimit a fatit me kon i përdorshen produktet, po ka mundësi ata e kam përdurë se e kam përmen a fatin se ata përbërë se që e mbrojnë ushqimin mësë më prish skadën ndikimi të në këta fat zdo më në që prishin në këta Më dikimi këtu në bërzën kët afta apo. Ata nuk garantojnë punëshim masaj afta. Prapse prapte si i si, sigurt nuk e përdor për. afta. Pse? Se me përdor ushqim që i ka kët aftë e rrezikon shëndetnavë. So, është so me ndime i kët aftë i Moti Allahu afta. Për Moti u morrësi bajatën këtu me ndimeve. Me ndime bajat i kët aftë i Moti janë të dëmshme. U vërtetoj gjithmonë edhe prapë njerëz i konsumojnë i blin. E kuant ka dhënë se ti më dimi i kët aftë bajatoskë. Asqë mendim nuk çendran. Ka shumë të tina mëndime që ju ka skadu a fati për i mëti, ato rajisht s'kam pas a fati kur, po që njëzje ka, ka e a fati, edhe me a fat njëzje ka dole a fati ato. A dhe vesentuali e, e, e kupten skadensin e, e, e, e, e, e a fati të mëndimeve të saktume. A jënë të fresta, a jënë bajat, a bën, a nuk bën, a jënë të shëndecme, nukën të, të shëndecme. Për ku e marrë këtë imunitet? Që të mbrod nga gjitha këtu virusa që mund tja të rizikosht ata edhe kuran gjën këtfuçi të të ksojë çfarë po e përmend. Në fund duhet të formanojësa shumë të ato vëllelasi fëti që na imunizon koroni, se nga të gjitha thot janë të, të rrezikuar nga sikur s'a virusa e bakteret shumëta, një kuptim i organik që e rrezikon organin tonë, për të thjesht trupin tonë, të gjitha organet tona. Mir po rrezikojnë, rrezikojnë në shtambën ton, tonë, rrezikojnë zemrën tonë, rrezikojnë mëlçin tonë, rrezikojnë më rrezikshme nga ato që na imunizon korona është gjithashtu edhe e mbron njërin nga lakmia dhe nga pangopsia. Sa njëri të preket nga lakmia, kurse njëjtë. Kurse si ka pas më mirë, punë, apo kurso ankum më fort atë. Nga pangopsia vonë. Kurani dohet këtë aspekt, këtë pikë të dob të njëjtë të lakmisë e pangopsisë jap imunitet besimtarit. Çë përkundër negativet shumë ta që ishte, përkundër mirësive të shuka që ishte, ai nuk lakmohet. Kërani japë këtë imunitetë, pëse? Nga se dhe në kështë të këtë imunitetë, ku Allah është furnizusi, me dhe është Allah është furnizanë, plus asaj e orienton lakmin dikën tjetër, jun këtë dunia, thënë, ku orienton? Lakmin e ti besimtari e orienton në gjennet, që tje lakmon, nga se në gjennet sa dhe që të lakmajsh, nuk ka mundi të quhet pangopsi, apo në kuptim negativ, nga se, me dhe dhe gjennet është për më nga së është i përherëshëm, nga së është përtmiret, nga së është, a, mirën, së është a, i dobeshëm. Nëse në këtë dunia njerë i përshambull, s'arë ka ndonë me lakmu një begati, caktuar që dikur që e ka. E ka lakmue, e, është dërshkupë që nuk e ka, mas një ku e ka pa se, ja ka pa shërë i filonitët, shëqyrë që se pa ata. Në, në dina minë ru me ndimet që përsh, qaj e lakmi që dhe dikur ka qenë, mi kaktuar, bodë, të në caktuar dikur botë dhe shprema ai kuronom sonçe lakmia për kët botë është smundje na imunizon me më mësime për xhenetin na imunizon për aksion me më mësime për Allah se ai është furnizues ai është i gjithdijshëm ai e di çka ti e di çka t'nal kjo është mirën t'onë ti imunizosh me imunitet mjaftueshëm dhe pastaj nuk je lakme çon pastaj nuk je i pa ngabshëm pastaj nuk je ziliçon do se lakmia sjell zilin zilia pastaj sjell urrëtin urrëti pastaj sjell Edhe shiro të tjetë të shumëta Andë besimtari, thash, me Koran Mëstan, shikane për në për Koran Allah u gjellëvu ala dhote Qëfar begatish ka pregatish për gjennet E qëfar mirësish E lezëmë Koran se Allah është el-hakim I urti që i venduë zërën vend vetë E dhe në Allah që së në kam e jam mu Së kam që kam e lek mu E shënë Koran, Allah u thotë Mos e zgatësit, mos lakma në atë që kena begat u tjerë E kuptan që s'ka fajt dhe s'ka dobi a në gjitha këtu është e imunizuin besimtarën dhe i garantuin shëndet në këtë dretim që nështë të rërshqet ka lakmija dhe pangopsia që gjithë më njën i silin dëme e kësumarat e shumë si kurse se ka aspekti tjetët të zlatë padushim jepin besimtarën një imunitet të mjaftu shumë që me te i kalu këtë bot me shëndet të sigur dhe pasaj shëndet si me dalë të ka Allahu Gjellewala për këta fësuj edhe Allahu Gjellew ka me shpatu aje që kar i shëndatshëm të këzote Po jo i shëndatshëm kuptim organika po Po i shëndatshëm të pika që përflasim Yehu me lajen fa umalun wa labanun illa mena të Allah bi qalbin Salim Allah o tët aded nuk bëndo bi Dhe dhe dhe dhe dhe as pasurija e as bit Grubullim i zbun i do bi Kësh bëndo bi Qëshë ka fokusu allahu kët pika që përflasim për ta Ir bëndo bi këshë vjen të kalam me zemr ta kalbën si një zamë të shëndetshme, shëndetshme kuptim, shprap, organik, fordhe, të. po jo të shëndetshme kuptim, thash prap organik, kardiologjik, zamë në forca, jo është afta. Po zamë të shëndetshme do të të paprekur, seca ka pas imunitetin e mjaftueshëm me i rezistuo bakterieve dhe viruseve të, pa moralitet e zulumëte lakmise, i devë dhe mendimeve të preshta që u ka dona fati më rad, këtu me radh gjitha këto i ka rezistuo. Ka armë zamë të shëndoshte k'Allah, kjo ka garanc për shpëtimin e of. Pandaj ne ruan shëndetin ezam, kurani, e zeamrës, besimit Kurani, duke ndërmënuar imunitet mjaftueshëm që të përballojmë gjitha këtu rreziqet nga, nga jashtë e pastaj të shkojmë tek Allahu xhalleu ala me shëndet i cili na garanton shpëlimin tek Allahu xhalleu ala. Dhe është më rëndësishme ta kuptojmë edhe këtë aspekt të ndikimit të Kurani, do të përdorim nga Kurani, që sikojmë sa thua vonë, këtë pjesë të Kurani që lexova ose këtë që ndjogova, çfarë asnjëto u imunizova. Në dashrujnë dhe muslimarëve, në unitatë, në, unitat, në edukatë, në këto që i ceka e kështë maratë Që të përfitojmë sa më, më tjepër nga lezimi dhe, dhe studimi dhe analizimi dhe meditimi i fjolëve të Allahu Gjallahu Ala Allahu Gjallahu Ala në aruj shëndetën e besimit Në lutë Allahu shërbetin e mendimeve dhe ideve tona, në kuptimet tona, Allahu na rlut shërbetin e moralit dhe tërë ato që ka të bëjë me me me me me me, me qëllimin ton, me zemrën ton, që dalim nisë për Allahut me vërtet me zemër të shëndosh, e sa garanton shpotin, shpotin ditën e gjykimit. Allahu është për lut me kaç për dofon sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam.